Kapitola 23. tři. Slon. Verš 320. Ahang ná go v sangámi čá pato pati tang sarang Ativakyang titi kisang dusí lo Tak jako slon v bitvě z luku vystřelený šíp je třeba snášet urážky. Neboť mnoho lidí se špatně chová. Verš 321 Dantang Najanty Sameting, Dantang Ráďábyrůhati, Danto se to manu seisu jotivákyanty. Skrocený slon je voděn na schromáždění. Na skroceného slona usedne i král. Mezi lidmi je nejlepší ten, kdo je skrocený, kdo umí snášet urážky. Verš 322. sta Vara Masatara Danta Ajani Jače Sindhava Kunjara Če Mahanaga At Danto Tato Vara Je skvělé umět skrotit muli, ušlechtilé sindské koně a statné velké slony. Skvělejší je však skrotit sám sebe. Verš 323 Nahi eti hyjá nehi gačeja agatang disang Jathá sudantena danto dantena gačaty na žádném z těchto prostředků nelze dojít do onoho kraje, kam noha nevkročí, kam jen ten, kdo sám sebe dobře skrotil, skrze své skrocení dojde. Verš 324 Dhana Palo Nama Katu kabhydeno dunivárajo, badho kabalang na sumarati sumaraty na Slona jménem Danapalaka, je v době hříje těžké udržet. Jeli upoután, nepožije ani sousta. Vzpomíná jenom na sloní les. Verš 325. Midhi yada ty mahaghasoche nida jita samparivata mahavaraho v niva paputho, puna kdo je malátný, přejídá se a ospole se povaluje jako velký vepř na krmníku. Takový tupec vstupuje do lůna znovu a znovu. Verš 326 Idang puri chittama čári čári kang jenit. Chakang Jakáang Jatá suhang. Tada Džahang Nkahhesáami Jonis So, Hathy Pahinang vyjaangku Sakahho. Dříve se tato toulavá mysl zatoulala, kamkoli jí zachtělo a jaký bylo libo. Ode dnežka ji však budu důkladně držet naúdě, tak, jako chomout drží slona v říji. Verš 327: Apa má daratáhota, sačita manurakata, duka udharatatánam, panky nova kunžaro. Radujte se z dbalosti a dobře chráníte svou mysl. Pozvedněte se z blátivé cesty, jako slon z bahna, do něhož zapodl. Verš 328 Sače labhé thanipakang sahájang sadhing čarang sádhu vihari dhýrang Abhibhuje sabbány parisejány čarejje týna tamano satýmá Jestliže získáš bystrého přítele, souputníka, jenž má dobré chování a je prozíravý, pak překonává je všechna nebezpečí, putuj s ním, potěšen a uvědomněle. Verš 329 Noči labhit hanipakang sahájang sadhing charang sadhu viharid hirang Rajava rathang vijitang pahája eko mátang ranje venago. Jestliže je nezískáš pistrého přítele, Souputníka jenž má dobré chování a je prozíravý. Pak, jako král opouštějící poražené království, putují sám. Jako osamělý slon lesem má tanka. Verš 330 Jíka se charitang sejo nadhybáli sahájatá, Eko čary načapápány kajirá a posuko má tangarani vnágo. Putovat sám je lepší, není radno spolčovat se s pošetilci. Proto putuj sám a nekonej zlo, Bezstarostný, jako osamělý slon, lesem matanga Verš 331 Atam At tamhi džátamhi sukha sahájá, tuti sukhajá itarí tarýna. Puniang sukhaj džívita sankajamhi, sabba saduka sa pahanang. Ve vzniklé nouzi mít přátelé ještě štěstím. být spokojen s čímkoliv ještě s tím, zásluhy na konci života jsou štěstím. Opuštění veškeré strasti ještě s tím. Verš 332. Suchá maté lóky a to pětej je tá suká, suká lóky, a to brahmaně tá suká. Štěstím ve světě je úcta k matce, stejně tak úcta k otci je štěstím. Štěstím ve světě je úcta k asketům, stejně tak úcta k bráhmanům, ještě s tím verš 333 Sukang java jara si lang, sukha tytá sukopan ja je akaranang sukang. Štěstím je ctnostný život až do stáří. Štěstím je upevněná důvěra. Štěstím je nabití moudrosti. Nekonání zla je štěstím. Z jazyka pály přeložili pan Štěpán Chromovský a Bhiku Gavésakó.